Зав'язалась шалена боротьба. Незважаючи ні на шаблі, ні на списи, жінки кидалися на жовнірів і, пронизані списами, падали тут же під копита коней. Хоч вони були цілком безоружні, відчай робив їх страшними. Діти не відставали від матерів. Старші кидалися на нападників, менші з лементом чіплялися за їхні руки. Жебраки й деякон запалювали юрбу. Уже на обличчі деякона красувалося кілька кривавих рубців. Але він не помічав нічого і люто кидався, то в той, то в другий бік, махаючи важкою добнею, і скрізь, де він з'являвся, закипала ще запекліша боротьба. Але й жовніри не відступали через те, що сталевий шолом, кольчуга й гарячий кінь робили Голимбицько майже недосяжним для ударів селян. Він з шаленою лютю нападав на безоружних, топчучи жінок і дітей, врізаючись шаблею в натовп. Дешицький не відставав від нього, боротьба тривала з рівними шансами для обох сторін. Крики, зойки, прокльони, іржання коней, брязькість шабель – все це змішувалось в якомусь оглушливому гвалті. У цьому пекельному вирі, що клекотів навколо церкви, ніхто з селян не помітив, що молодий ксенц, привезений офіціалом, в супроводі десятка челядників Голембинського, зник з Майдану. Боротьба тривала, коли нараз у юрбі селян пронісся сповнений жаху крик. Вдерлись до церкви, служать. Цей крик викликав збентеження серед селян. Звідки? Як? пролунали розпачливі вигуки. Підкопались і влізли, кричали крайні. Що робити? Рятуйте. з собаки заревів диякан, кидаючись своєю дубнею до підкопу. Частина людей, які охороняли головний вхід у церкву, за ним, коли місця підкопу вже хвилювався натовп. Підкопатися під церкву було, мабуть, зовсім не важко. Підлога її трималась на дерев'яних стояках, які зовні, по підстінами, аж до землі були вбиті дошками і привалені камінням. Подкидати каміння і пробити поточені гнилі дошки було справою кількох хвилин, Навколо великого пролому в стіні валялися трістки й каміння. «Забивай пролом!» – закричав гучним голосом деякон. Червоне обличчя його було страшне в цю хвилину. Ніздрі широко роздувалися, голубі очі здавалися білими, від гніву, який душив його. Руде волосся стояло круг голови вогненим ореолом. «Забивай пролом!» – кричав він, розмахуючи своєю страшною добною. А ви не допускайте ляхів до дверей. Якщо вони підняли в нас церкву, то не дістанеться ж вона їм. Несіть сюди вогню, хмизу, соломи. Нехай горить, як остання наша свічка Господу Богу. Вогню, вогню, не віддамо їм церкви, – підкопили всі. Багато хто кинувся в сусідні хати, жовні репомчали їм навперейми. Натоп змішався, одні побігли допомагати товаришам, другі – до обложених дверей, треті – до підкопу. Звідусідь почулися крики «Ляхи перемагають! На допомогу! Рятуйте!» І серед цих тривожних вигуків вирізнялися радісні викрики ляхів. Коли несподівано через весь Майдан прокотився страшний крик «Гайдамаки!» На мить усі зупинилися, і нападники, і обложені, пильно оглядаючись навколо. Широкою вулицею села, що виходила просто на Майдан, пчало щодуху чоловік 50 озброєних вершників. Коні летіли з такою швидкістю, що копита їхні ледь торкалися землі. Довгі гриви маяли на вітрі. Поприпадавши до кінських ший, вершники, здавалось, зрослися з ними. Грізні покрики їхні стрясали повітря. Мов чорна хмара мчали вони, наганяючи на всіх жах. Коли Голимбицький побачив гайдамаків, обличчя його вкрилося смертельною блідістю. Очі зупинилися, нижня губа відвисла. «Бери, пане, під свою руку загін, а я поїду по підмогу». На силу промимрив він догонти і давши коневі остроги, стрілою полетів протилежний бік. Дешицький і Мокрицький вмить скочили на коня, що стояв поблизу, помчали за ним. Усі жовніри, які були на Майдані, кинулися хто куди. «Гайдамаки!» – радісно закричав деякон, потрясаючи добною, кидаючись вперед. «За мною ж, панове, тепер уже ці мосьцпани не втечуть від нас. Ловіть перш за все отих ксьонзів на кобилі!» Захоплений крик прокотився по натовпу, всі кинулись за деяконом. Та ляхів уже було мало на Майдані. Лишилися на місці тільки поранені. Та Гонта стояв посеред Майдану з радісним, тріумфуючим обличчям. Замить увесь Майдан заповнили гайдамаки. Селяни оточили їх гамірливим натовпом. «А де ж ляхи?» «Кинулися в розтіч?» – спитав передовий Гайдамака.